Oh uh -huh. Sëremu Aleikum të ndëruar të li shikues, ku të qeni duke në ndjekur, pa që ja dhe mshira, Allahut qofshin me ju. Mirë se të kohemi në emisionin duke kërkuar për gjigje. Sënë të me ju është hoqja jonë ndëruar, a laudin abazi. Sëremu Aleikum, hoqja ndëruar dhe mirë se erda. Aleikum, selam, mirë se i gjej. Pyet jetë kësa i radhe lidhen domës doshmërisht me vleren e dhul higjes, për aprakisht janë edhe disa pyetit që kanë të bëjnë me festen e Ndaj, unë për po i legja ato duke mos hum burko, përëtja pa rëshkjo, cilat janë dhjetët dhjetët dhjet e dhul hijgjës dhe me qëfar dëllohon apo spesifikohon këta dhjetët? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdullillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wala udwana illa ala të zalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahu në larsuar, lafdrojmë, i qojmë salavatë dhe selamë me pejgamberit e ti, Muhamedi sallallahu aleyhu a sellem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohen me udhuzimin e ti deri në ditën e gjykimit. Ashtë të vërtetë që jemi në prakte filimit të një muaj të ri, muaj të hijgri, dhe thëtë, si pas logaritjes hënore, dhe kjo është muaj i, i dhul hijgjes, që është do të të muaj i 12 e, si pas logaritjes hënore dhe mund këtë muaj gjindet edhe e, festa e kurban bajramit. Pra e, me 10 ditet e dhulhegjes janë përqilim 10 ditet e para të këti muaj i të 12 e, të muaj të hijretit dhe si pas e, kalendarit do të të tani e, ato filojnë prafërsisht e, me e, 6 apo 7 nëntorë. Pra janë për qëllim 10 ditë që në nëse e, e bëjmë dëshirojmë do thotë ja bëjmë me dije pak më më saktësisht kur fillojnë dhe kur mbarojnë themi 10 ditë apo 9 ditë para festës së Kurban Bayramit fillojnë këto ditë dhe përfundojnë me ditën e parë të Bayramit. Pra dita e 10 Dhulhijhes është dita e parë e Bayramit. Dhe Ajo do të thotë këto 10 ditët e para të Dhul Hijjes janë për qëllim që to, këto 10 ditë para ditës së Bajramit. Kurse me çka specifikohen këto ditë? Me çka dallohen? Me, qka dalohen, me vërtet janë ditë që në hadithe, në disa hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vlerësohen si ditë shumë të vlefshme dhe ditë që dallojn nga ditët e tjera të rëndomta të, të vitit prej dallimeve vërtetohet një hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu të cilën e transmeton Ibn Abbasi dhe sahab dhe shokë të Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam të tjerë në të cilën thot i dërguari i Allahut Muhamedi lavdrimit dhe paqja qofshin mbi të se nuk ka ditë që vepra është më e vlefshme dhe kryerja e adhurimeve në të është më e vlefshme sesa kryerja e tyre në këto 10 ditë të Dhulhijhes Pastaj disa nga shokët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem e pyetën O i dërguari i Allahut a ajo a janë më të vlefshme veprat e mira në këto ditë më shumë se sa xhihadi në rrugën Allahot, thot, e Allahut? Do thotë xhihadin në rrugën e Allahut i cili kryhet në ndonjë ditë tjetër jashtë këtyre ditëve, atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë edhe se xhihadi, do thotë kryerja e veprave të mira gjatë këtyre ditëve është më e vlefshme se sa xhihadi në rrugën e Allahut përveç se, thë t'i dërguar e Allah për i ashtën, nëse njeri u del e, nga shtepia e ti me veten e ti dhe me pasurin e ti, dhe nuk thehet nga këto dy gjira as njëra. Pra, e, këtu po vrejet ajo se kur mundet t'ja t'i kaloj gjihadi e, e, vlerës e, e, veprave të mira gjatë këtyre ditve, ditve të dhullhigjës. Ho gjinderuar me gjithatë e unë kam vëneri që disa njerës këto dit i për kofizojnë vetëm në agjërim. Vëtë mirë që tërguat që nuk do të koptuar vetëm në agjërim, por e, në nëzitimin e veprave po, të mirë. Po, është shumë e drejtë kjo në mpytje e jua ja, për arsuje se me dëvërtet hoxalarët pyëten po, dhe e, paramendojnë se e, etër ajo vlera e këtyre 10 ditve të dhulhigjes ndërlidhët vetëm në kalimin e këtyre ditve me agjërim por nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta themi dhe kët nuk ka ndonjë transmetim të qartë dhe të drejt për drejtë për drejt në të cilën i dërguar i Allahut shtyt shtyt apo nxit në agjërimin e këtyre 10 ditëve. Nuk ka ndonjë hadith të veçantë përveç se ulemat kallthan, nëse njeriu dëshiron të shpeshtoj veprat e mira adhurimet gjatë kësaj dite, duke në, në kuptuar më së pari kryerjen e namazeve me rregull, pastaj kryerjen e nafileve, të namazeve vullnetare sa më shumë, pastaj në në në dhënjen e sadakas, ndihmësen e të varfërve, pastaj në Për shpeshtimin e dhikrit, përkujtimin da i Zotit të madhërishëm, e kështu me radhë nëse njeriu krahaz këtyre adhurimeve e shtën edhe agjerimin për hirt të Zotit ma, e, të madhërishëm si vepër vullnetare, atëre preferohet edhe kjo dhe i lejohet. Por se, mos të nënkuptoj se pjesë, preferuar apo e nxitur nga ana e pejgamberis sallallahu alaihi dhe sellem, gjithsesi është edhe agjerimi i këtyre ditëve, sikurse çka nxit pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem agjerimin të themi e gjashtë ditëve të shevalit apo agjerimin e të haneve të Ajteve e kështu me radh, pra nuk ka ndonjë hadith që e nxit do thot agjerimin këtyre këtyre ditëve në tërësi, përveç do thot ditës së 9 ditës së Arafatit. Për këtë ka hadithe të veçanta, por e, të agjerohen këto 10 ditë pa ndërprerje edhe nën kuptohet apo të, të mendojnë njerëzit se për këtë ka një një hadith të veçantë me të cilën pejgamberi sallallahu alajhi waslem na nxit nuk ka por në kuptimin e kryerjes adhurimeve të përgjithshme të cilat i përmen atë pak meheret është bashku me, me me ato adhurime edhe hajrimin atë inshallah nuk ka gjithëkëçi madje edhe është e preferuara preferuar për faktin se e, adhuruesi apo besimtari gjatë kësaj dite e shpeshtën dhe i shton veprat dhe adhurimet e, e, gjatë e, këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes. Por e veçantë është ajo që ka përmendet në një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të cilën thot i dërguar i Allahut se nuk ka ditë që veprat e mira dhe adhurimet e, janë më të vlefshme se sa e, nëse ato kryhen gjatë këtyre 10 ditëve të dhulhixes në vazdim të këtij hadithi nxitet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj shpeshteni tekbirin tehlilin edhe tahmidin dhe thotë tri loje dhe thotë të e, adhurimeve apo e, përkujtimeve lutjeve që besimtari i bënd dhe thotë me gjuhën e ti. Të këbiri nënkupton me thonë sa ma shpesh dhe thotë Allahu Akbar, Allahu Akbar. E, tehlili është me thonë sa ma shpesh la ilahi la Allah dhe thotë dëshmin shahadetin dhe tahmidi është me falenderu zotin me thonë Elhamdullat. Prandaj edhe jënë disa loje të të të kbireve që pegameri s.a. i ka shpeshtu gjatë këtyre dhjetë ditve të dhulhijgjes e në dërto është fjala Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi lhamd që në përkëtim dhe thotë Zoti është më i madh, Zoti është më i madh, nuk ka askush që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Zoti është më i madh dhe vetëm Atij i takon lavdërimi. Pra kjo lutje preferohet besimtarit ta bëjë vazhdimisht gjatë këtyre dhjetë ditve të dhulhejgjës, të ambaj dhe thëtë në goj këtë dhe lutje tjera të, të ndryshme. Pra kjo është prafërsisht në lidhje me vlerën e kësaj dite dhe vepra që preferohen të behen gjatë këtyre dhjetë ditve. Zotë e di mësë miri. Allah, ju shëpërbletë, Hoxha Laudin, pyëtja rrë dhe shka të bëjmë haqin dhe është kjo. Qëfar është haqin dhe pëse mëslimanet të thotë të shkojnë drejt është një pyetje që ndoshta ngrihet prej disa pyetësve apo besimtarëve që nuk i kanë bash të qarta obligimet islame në përgjithësi megjithatë ne thehemi se po islami është do thot një një fe që në të ka obligime të cilat janë të shkallëzuara si obligimeve obligimet do thotë thelbësore pastaj obligimet që janë më pak të rëndësishme dhe kështu me radh duke kaluar deri tek atyre veprat e, duke kaluar deri tek ato vepra që janë të preferuara e kështu me radh nëse Haxhi është një nga pesë shtyllat e cila është vlera e rëndësishme Haxhi do thotë në nën kupton Haxhi është një nga obligimet më thelbësore që Allahu i la arsuar e, me të i ka obliguar njerëzit gjithësisht besimtarët musliman. Ë e dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilin u thuat se Islami ndërtohet në pesë shtylla dhe njëra nga këto pesë shtyllat është kryera e Haxhit për atë që ka mundsi. Prandaj e haxhi do thot është një nga obligimet më të rëndësishme që duhet i kryj besimtarit kurse çfarë ne kuptojmë me hax me hax në kupton synimin e vendeve të shejta më saktësisht synimin e, e shku, a, synimin do thot apo shkuar janë në në çabe që është do thot e, e meka që është vendi ku besimtarët e konsiderojnë apo është vendi i shenjtë i muslimanëve dhe aty kryhen disa rite, disa veprime si adhurime në Çabe dhe jashtë Çabës në disa vende të shenjta si që është Arafati, Muzdeli, Fea, Mina dhe aty kryhen disa veprime të saktuara si adhurim ndaj dhe, dhe përkushtim ndaj Zotit Madhëreshëm. Dhe ai person i cili i ka mundësitë materiale Pra ka mundësi të krye i haqin, ka mundësi të bëjk pagesen dhe të shkoj në haqin dhe të krye i këtë obligim, pa sta i gjithashtu edhe ka mundësi mundësitë shëndetësore i allejojn aty për faktin se për të shkuar në haxh është një rrugë mjaft e gjatë dhe në vetë ka shumë ecje, ka shumë do të thot e, veprime të cilat ndoshta dhe kryhen fizikisht, do thot e, dhe janë të mundëshme, dhe nëse njeriu i plotson edhe kriteret shëndetësore, do thot ka mundësi ti përballoj ta përballoj udhëtimin e kështu me radh, atëherë ky person obligohet që ta synojë do thot këtë rrugë një herë në jetë jo do thot çdo vit një herë në jetë edhe ta kryej do thot kët obligim për hir të Zotit të Madhëreshëm. Kjo është do thot prafërsisht në uh, po në lidhje me hax. Allah ju shpërbleft. Uh, ndërsa është fakt që ne po afrojmë drejt festës sonë, është ja shumë shpejt do trokas fjala është për Kurban Bayramin. Dhe pyetja e radhës lidhet me këtë fest. Thot një televizionist, kush ka obligim therrja në kurbanit? Edhe therrja e Kurban Bayramit është një obligim, një ritë të cilën e kruen besimtari musliman dhe konsiderohet prej prej rriteve ndoshta jo që arrin shkallën e, e haxhit, por përafërsisht janë do thotë është një rit, të cilën me cilën edhe Allahu i lartsuar në Kur'an e përmend atë kur thotë në surën Al-Kauthar, faṣalli li rabbika wa-nḥar, fa'lu për hir të Zotit tan dhe therr qurban. do thotë në një formë ku a shohim kët ajet të Allahut të Madhërisëm se si së bashku me namazin, me ritin e namazit, namazin që konsiderohet një nga adhurimet më të veçanta të Islamit dhe më thelbësor, e barazohet apo përmendet më njëherë adhurimi tjetër, që është fjala për thjerjen e qurbanit. Ë pra, këtu ne kuptojmë vlerën dhe rëndësinë e thjerjes së qurbanit. Thjerja e qurbanit në fakt është një ë si themi një ringjallje e një tradite e cila nuk ndërlidhet vetëm me veprimin dhe praktikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber i ynë por ndërlidhet me praktikën e Ibrahimit alayhi salam Pra, në një formë është e ringjallje e një praktike të cilën e ka bë ba, babai i gjithë pejgamberve si quhet Abdul Anbiya Ibrahim alayhisalam. Kjo është ajo simbolika të së nën Allahu i larësuar, dëshirojmë do thotë që ne të ringjallim dhe të rikujtojmë dhe ta ta kryejm do thotë si adhurojmë në një anë dhe thëtë përkushtim dhe i Zotit të madhreshëm dhe në anën tjetër pasim i pegamberve tanë të mëhershëm si që ishte Ibrahimi a.s. edhe Mohamedi lavdrimi dhe pasha që ofshim në bitë nuk dëshiroj të vënohem kët vetëm do ta përmend historiukun se si kanë ngjarë do thotë që ky erit do thotë jetësohet në në praktikën e muslimanit themi se Ibrahim i alayhis salam si sprov nga ana Allah e Allahut larsuar e urdhëron do thotë si përkushtim ndaj Zotit madhreshëm që ta therr djalin e tij Edhe Ibrahimi Alisam në filim në ngurën nga kjo veper, pra arsu e se nuk është pun e, e vogël që një riu do thot ta, ta therë djalin e ti, dhe kështu që pas një kohë e kur Allah il arsuar prapja e ordhron me këtë veper, i ja tregon do thot kët pun djali i tij Ismailit alayhisalem dhe thot kjo ngjarje përmendet në Kur'an në Kur'anin famullart edhe nuk po du do thot të zgjerohem duke i përmendur ajetet pastaj i përkthyer e kështu me radh po po e përmendin vetëm ngjarjen dhe ndodhin e cila kanë ka ka ndodh në, në at koh kur Ibrahim alayhisalem ia ja tregon se çfar me çfar po urdhëron Allahu i largsuar atëre Ismail alayhisalem menëherë thotë o babai im do thot vepra apo kryejë urdhrin që Allah i larsuar me cilën po të ngarkon edhe Ibrahimi alayhis salam vendos por në atë moment kur dëshiron të thot ta ofër qurbanin Zoti i madhreshëm i asbret nga qielli një dele një dashh edhe e, e ordhron që në vend të therjes e djalit të therë do thotë këtë dashin dhe kështu që e, Allah i lartësuar ja pranën këtë veper Ibrahimit Alisam dhe në një form e te i kalën këtë spo, sprov me cilën ishte sprovuar Ibrahimit Alisam dhe nga ajo kohë kam betur që besimtarët si përkushtim dhe i zotit të madrishëm të vazhdojnë do thotë me therjen e kurbanit e, gjdo e, fest të te bayramit apo çdo festë kurban bayramit dhe kështu vazhdojmë edhe ne ta praktikojmë kët. Gjithashtu duhet ta përmendje edhe atë se çështja e therrjes së kurbanit nuk është vetëm një veprim e, fizik apo një veprim me të cilën besimtari e therr një një kafshë edhe perfundon çdo gjë. Jo, ajo e ka the kuptimin do të thot as e, aspektin e e, e, e besimit apo një shmëris ndaj zotit të madrëshëm për arsye se një riu faktikisht besimtari e ka të ndaluar të therë ndo një kashë vetëm se në përhirt të zotit të madrëshëm me një fjalë nuk gudzon të therë e kurban apo therr ndonjë kafsh, pavarësisht qoftë edhe edhe një një një shtaz shumë i vogël, qoftë edhe një pul, nuk guxon thot të thotë ta therr në emër të dikujt tjetër përveç se në emrin e Zotit Madhreshëm. Pra nuk guxojmë nevet të therrim të themi një dele dhe ta bëjmë një se këtë therje po e bëjmë po e bëjmë për hir të një personi apo një evlijaje apo një të vdekurit e kështu me radh, për arsye se gjithta këto konsideron do thotë therrje për hir të dikujt tjetër përveç Allahut të Madhreshëm dhe kjo konsiderohet një një lloj shirku që sin besimtar i mundet me bë, sikurse me namaz. Nëse njeriu fal namaz apo i falet dikujt tjetër përveç Allahut të lartë të lart Madhreshëm, atëra ai ka bërë shirq, do thotë e ka, thot, ka shoqëruar dikë në adhurim. Edhe gjithashtu edhe njeriu nëse therr ndonjë kurban për hir dikujt tjetër a është i vdekur, aj, apo e vlja, e kështu më radhë, e ka shëqru, do thotë, në këtë adhurim, di këtë jetër së, ë, ë, së bashku me Allahun, edhe kjo konsiderohet shirkë. Pra ndaj, po të nësoj këtë se qështja e therje së kurbanit nuk është vetëm një veprim të sën e bën besimtari, po në dërlidhe direkt me besimin dhe të uhidin, një shmërin e besimtarit të sën e ka në zemrën e ti dhe atë e dëshmon me veprimin të sën e bën, prandaj ne besimtaret musliman, kër e bëjmë therjen, e kujtojmë, apo e përmendim emrën e Allah të madhërishëm dhe e therim atë vetëm për hirë të shumë, te te madhërimit Allah ajo për hir të dikujt tjetër. Pra këto janë do të thotë dy aspekte të cilat duhet të përmenden duke mos ushjeru për arsye se me të vërtetë lidhja me kurbanin ka mjaft çfarë thuhet. E para ishte do të thotë po i kujtoj shikuesit e juaj. E para është se është ringjallje e e një simbolike apo një adhurimi të së kanë kryer pejgamberët e mëhershëm edhe ne muslimanit e bëjmë këtë si pasim ndaj këtyre e, pejgamberve dhe e dyta se është të thotë dëshmim apo demonstrim në një form manifestim i, i e, një shmëris besimit e muslimanit të sën e ka ndaj Allahut të madhërishëm për arsuje se a i therjen e kashve e bën vetëm për hirtë të zotit madhërishëm dhe vetëm për të e jo për dikët jetër pavarësis se qëfar mundet me qenë a i. Zotit Dimës Miri. O xaharauden Allah ju shpërbleft ndërkohë në pyetjet e mëhershme, pak a shumë ju ju përgjigje të pyetjes që do të lexoj tani, por shkurtimisht ta përmbledhem edhe një herë një përgjigje thotë televizikuesi, cilat janë kushtet që duhet të plotësojë një musliman për meqen haxhi obligim për të. Parapara kësht treguam rreth asaj se cilat janë kushtet e obligueshmërisë e haxhit, por shkurtimisht mbaj po, se do t'i përmend tani. Jo. Këto ndërlidhet pasi që edhe e dam një përgjigje parapërsisht, themi se janë kushtet janë fillimisht që të ketë mundësi materiale, me një stëtaja i leji se bila, dhe më onë të ketë kushtet materiale, ë do thot ta ta ket mundësinë kushtet materiale nën kupton dy gjëra e para nën kupton do thot me pas mundësi materiale për me me fillu kët udhim pra arsyese padyshim nevoitë do thot e, e pasuri për me marr kët rrug pastaj gjithashtu disa prej ulemave kanë përmend në kët nën kuptohet kushte materiale edhe e, muslimani të ket një një shumë të pasurisë të së lënë do thot për familjen e tij gjat udhimit çë ai kur shkon në udhëtim, të ketë familja me çfarë ushqehet. Dhe kjo gjithashtu nuk në në kupton. Nëse njëriu themi kushtimisht posedon 3000 euro dhe ato 3000 euro ai do t'i merr me vete për të, të për të realizuar atë udhëtim dhe familja do të mbetet pa pa asnjë shumtë hollav për me për me mbjetu gjatë atij muaji, atëherë themi se personi i ktill nuk e ka obligim haxhen për arsyese duhet një shumë të, të hollav ti ti ja, ti le edhe për familjen e ti. Pra, domethënë këto dyja nuk në kuptohen me mundësi materiale. Mundësia për udhëtim edhe edhe lënja e një shume për familja që të ket me çfarë të ushqje derisa të kthehet haxhiun nga udhimi i tij. Pastaj kushti tjetër ishte edhe mundësia shëndetësore të s'e sqarum për nën kupton do thotë që njeriu me pas mundësi shëndetësore me me realizu atë udhim me shkunden për vendet e shenjta me përballu do thotë ato mundime fizike me të cilat ballavaçohen këto do thotë ato kushte që ndërlihen direkt me haxhin. Po gjithashtu janë edhe ato kushte që nën kuptojnë do thotë në çdo adhurim tjetër sikurse që është që besimtari i tjet në Maspori personi të jetë musliman, besimtar për arsyesë se haxhi nëse kryhet nga dikush që nuk është musliman, atëherë nuk, nuk pranohet. Për arsyesë se kushti themelor për çdo adhurim është besimi, pastaj kushti tjetër është edhe me arritm moshën e pjekurisë, në moshën madhore, e, kështu që fëmia nëse bën me e bën haxhin me prindërit e tij për shembull, aty haxhi i pranohet dhe ka çfarë problem? Mirpo nuk e ka qenë në vend apo nuk e ka e, liru vetën nga obligimi, për arsujes obligimi i haqit, që të sën e ka se cili, cili njeri, apo se cili musliman njëherë në jetë, dhe thot, këj lirim e realizohet nëse njeri e krynë haqin gjatë kohës kur ai a e ka arritur moshën madhore, dhe thot, moshën e pubertetit. Dhe kësht jetër gjithashtu, është edhe që njeri u të jetë shëndosh edhe psikikisht, për arsujes e për të realizuar një adhurim, pavarësish se cili adhurim është ai, duhet një riu taket edhe e, të shëndosh edhe qëlimin njetin për qëfar po e krynë atë. E, e, personi i cili psikikish nuk është i shëndosh, e, ka probleme psikike, a i nuk ka mundësi dhe thot me pasë qartë, se qëfar veprimi është duke i kry, prandaj edhe personi këtil nuk është ingarkuar me kryrën e këti obligimi. Pra këtojnë përgjësi kriterë që duhet plotsohën për një haqji për me qenë dhe të, të obligim haqji për të, po të njët njët një kohë edhe për me qenë haqji i pranuar nga ana e, e Zotit Madreshëm. Hodha Allah ju shpërbleft të më herët ju na treguat për vlerën dhe rëndësinë dhul kur, e Dhulhijhes në prgjithësi. Dhe ajo çfarë kur kurrë zon këto 10 ditëshe është dita e Arafatit. Pyetja radhës është kjo. Çfarë është dita të... e Arafatit? Thotë një tani. Ësht e vërtet kjo dita e Arafatit është një ditë e cila është dita e 9 nga 10 dhjet ditët e Dhulhijhes me magnifial do thot është dita një ditë para ditës së bajramit. Ë si themi ne nata e bajramit, pra kjo është dita e Arafatit dhe është një nga ditët më të vlefshme që uh, mund të përjetojë njeriu gjatë tërë vitit. Derrisa nga po, natët e kemi natën e Katrit, duke qenë se ajo po, është dita më e vlefshme. Ësht po, është është e saktë se ulemat do thot kur e kanë diskutuar se cila ditë është më më më me, me, me, me vlerë, kanë thënë për natën e Patyshim është nata e Kadrit, do thotë se nata e Kadrit është dita më me vlerë që gjatë tërë vitit, kurse prej ditëve kanë thënë se dita e Arafatit është ajo dita më e vlefshme e cila dallon do thotë prej ditëve të tjera. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë me një hadith se nuk ka ditë në cilën i dërguat në cilen Allah i madhërishem i liron robërit e tij nga zjarri i xehnemit dhe i fut në në kopshtin në kopshtet e xhenetit më shumë sesa në ditën e Arafatit. Për arsyes se Zoti i madhërishem është më afër robërve të, të vet dhe i pranon lutjet e tyre, posaçërisht do thotë për faktin se kjo është ajo dita në cilën kryejt haxhin, të cilët e, e kryejnë do thotë haxhin kur shkojnë do thotë Mekë, në këtë ditë dalën në në kodrën e Arafat fatit dhe qëndrojnë aty gjatë tërë ditës prej para zenitit, do thot para mesditës deri në perëndim të diellit, pra është kusht që të qëndrohet në në Arafat dhe të bëhet lutje të ndryshme, të kërkohet Allahu do thot falje, do thot taubë, pastaj pranim të lutjeve e kështu me radhë. Pra është dita me të cilën Edhe Allahu i Madhreshum e ka dallu për arsyesë e robrit e tij të thotë i shpeshtojn lutjet e tyre, pra është një ditë e veçantë, por në të njëjtin kohë edhe është një ditë në është afer të cilën Allahu i Madhreshum është afër robërve të tij dhe i pranon lutjet, madje si treguohet në disa hadithe të sakta, është dita në të cilën Allahu i Madhreshum krenohet te krijesa të tjera për afrimin, për lutjen, për kushtimin tësën e zbatojnë njerëzimi gjatë kësaj dite. Pra ë kjo është në lidhje me me vlerën dhe rëndin e kësaj dite e çfarë preferohet të bëjmë do thotë gjatë kësaj dite është e njëjta se e përmendëm gjatë veprimeve që preferohet të bëjmë gjatë 10 ditëve të Dhul Hijjes përveç se këtu është edhe një veprim i veçantë për së në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se kush e agjëron ditën e Arafatit eh atare allahumallahum me iafal ja mkatet e vitit kaluar dhe vitit ardhsh pra po vërteto do thot një një nxitje shum e shumë e drejtë për drejt nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me dalluk kët ditë me axhirim prandaj un i këshilloj të gjithë ata muslimanë të cilët na ndjeqin do thot në në këto çaste që t'ja bëjnë vetes e, e, po thëm obligim po t'ja bëjnë vetes një një orar dhe ta shikojnë saktë se kur është kjo ditë dhe të mundojnë ta kalojnë në adhurime, në adhirim sa më shumë do thotë këtë ditë, po atënjëtin kohë edhe ta kalojnë edhe në axherin për arsyesë se me të vërtetë është një ditë në të cilën besimtarit duhet ta shfrytëzojë do thotë në maksimum, nëse dëshirojnë me qen prej atyre që u falën gabimet dhe prej të af, prej atyre njerëzve që janë përkushtuar ndaj Zotit mëdhasëm. Allahu e di më së miri. Derisa të tërët muslimanë ajjerojnë 10 ditë të shtrohet pyetja pse të mos ajjerojmë ne vetëm ne? Është është e vërtetë, fash edhe ju e përmendën pak më herët, ka prej muslimanëve të cilët e, gjatë 10 ditëve të ul Hax-ës për mekalu në sama shumë adhurime e, mundon do të thotë ajjerojmë bile spaku ata vllëzër dhe ato motra të cilët ndoshta nuk kanë kohë janë të zënë në punë apo kanë obligime të ndryshme, nuk kanë mundësi ndoshta ti Ti, ti jenë përkushtumë gjatë tërë këtyre dhjetë ditve, edhe pse janë shumë pak, edhe nuk javlenë, dhe thotë me humbë, me, humb, me ndonjë preukupim tjetër, me gjithate së paku, së paku, themi, që këtë kët natë apo këtë ditë mos të kalojnë duke mos e shfryzuar në maksimum. E së paku dhe thotë duke qenë agjeruashëm. Allah ju shpërblevë të gjendëruar në tërko, para shkëputja si të të bëjmë, e lezojmë pyetja në fundit për pjesën e partë të këti emisioni, kjo është pyetja. Nëse njeri u thotë nuk ka parat e mjaftuashme për të shkuar në haqë, thotë dhe nga njerëzit të cilët japin zekat, i thonë që mund të marrë kështot të holat dhe me hola të holat e zekatit të krivesh këte oplikim. A ka të qëka të keqë, thotë dhe alejhot nje vepremit tjilë. Çështja e zakatit do thot është një një problematik e cila është mjaft e shtjelluar nga ana e juristëve islam në përqësi dietarëve tanë nderuar, por në fakt do thot çka është më më e nevojshme të cekim këtu është fakti se e, kategorit për të cilët ne jemi të obliguar të apo të pasurit janë të obliguar të shpenzojnë zekatën e tyre, janë të detajzuara dhe të përma, përmendura shumë qartë dhe thotë në Kurani në famlartë. Ato kategorijën të të thotë të cilat të vërtetohë në, në një ajet të, të qartë nga ana Allah të madhreshëm. Problemi që ndronë në, në piken, apo qështja që ndronë në piken, e, njën nga ato kategorijë të cilat të përmenën se lejo të ipe të zekati është و في سبيل الله و ata do thot permëdhën do thot kët pasurinë e zakatit krahas do thot të varfërve miskinave atyre të cilët kanë nevojë ata njerëz që s'kan mbetur në rrugë kështu me radh janë do thot njerëzit janë është edhe dhënja e zakatit për në për rrug të Zotit është fjala do thot për rrug të Zotit dhe komentatorët e Kur'anit e kanë komentuar se është për qëllim për xhihad do thot për luftë Uh, kur muslimanët kanë apo janë në një luftë dhe për ta mbrojtur fenën e tyre, vendin e tyre, atëre obligohen, do thotë, që parët e zeqat të japën për ta për këtë qëllim, apo për këtë destinim. Por disa komentatorë të Kuranit kanë dhans, kanë thënë se në në në, në, në kuptimin e fjalës fisebil la hyn edhe shkuar janë në haxhi. Uh, do thotë edhe shkuar në haxhi, ashtu si vërtetojtë tek disa ulema që kanë thënë se është për qëllim xhihadi dhe shkuarja në haç. Prandaj pa ushjeruar shumë në në përmendjen e mendimeve, argumenteve dhe shtjellimeve të ulemave, themi se nëse një person e, nuk ka pasuritë të mjaftueshme për me bë haxhin, ë dhe ai në fakt edhe nuk e ka obligim ta bëj haxhin. Mirpo nëse dëshiron me me me bëh haxhin edhe dikush prej të pasurve i thot se po ta dha kët pasuri prej pjesës haxhit prej pjesës zekatit tim për me realizu haxhin, atëra mendimi i sakt i ulemave është se lejohet mirat ajo ajo para, edhe me ato para do thotë që njeriu i varfër ta realizojë vizitën për hir të Zotit, do thotë për të shkuar në hax. Zoti di më së miri. Atëh, ojë nderuar me këtë përgjigje dhe nga ju ne po përmbyllim pjesën e parë për këtë emision, por sigurisht do t'u rikthehemi në pjesën e dytë për të marrë përgjigje nga ju në pyetjet e nami. Ju falënderoj që jeni pjesë e këtij emisioni. Të nderuar teleshikues, siç e kuptuat, me kaç po e përmbyllim pjesën e parë të këtij emisioni, bashkë rikthehemi pas një shkụtje të shkurtër. Muhammad ashraful arab wal jamii طير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجر سن الله قاطبك rikëthejemi në pjesën e dy të emisionit duke kërkuar përgjigje, vazhdojnë që me mua në studet jetë hoqja jonë ndëruar a laudin a bazi, i cilësht duke dhe në përgjigje, në pyetjet të cilat ju i kene adresuar në postën tonë elektronike, pyetjet që se i viska se pikom. Hoqja, kjo është pyetja radhës. Thët një të rishikuase, vitin e kaluar, thëtë, Nuk patë mundi që në ditën e parë të Bajramit ta therrim kurbanin. Qëhtu që nëse pamundsi për ta therrë ditën e parë e therrëm në ditën e dytë. A ka diçka të keqe këtu? A është e lejuar kjo? Nuk ka ndonjë të keqe, edhe pse ndoshta e preferuar apo koha e therrjes së kurbanit fillon me një herë pas faljes së namazit të Bajramit. Masi të falim namazin e Bajramit, aty është momenti kur uh, ata uh, familjarët kanë kanë një dhe thot e kanë bërë qilim, e kanë bërë njët dhe thot me therë kurbanin, atër u preferohet atyre madje dhe para se me, me ngrën u shqim apo preukupu me qështje tjera të cilat kanë të bëjnë me bajramin, për shembol me shku dhe thot me të kusherinit apo të tjirit mja uru bajramin e kështu me radh, Puna më e parë që preferohet të bëhet në ditën e Bajramit, më një herë pas faljes së namazit të Bajramit është therrja e qurbanit për atë që e ka bërë njëtë me bë therrjen. Dhe gjithashtu preferohet që njeriu do të thotë haj nga aj ushim në atë ditë do thot tmer do thot një pjesë prej atij kafshës që e ka therr pei delës, edhe të përgatitet në në shtëpe dhe të hajë do thot nga nga aj ushqim. Mir po për ndonjë arsye apo tjetër, nëse besimtari nuk ka mundësi me bë therrin në ditën e parë, atëra ati lejohet të bëj therrën edhe në ditën e dytë, madje dhe në e tret, edhe, si mendimin, djetarve, edhe në ditën e tretë dhe sipas mendimit më të saktë dietarëve, edhe në ditën e katërt deri në perëndim të gjillit. ë Prandaj ndysa themi kushtimisht nuk nuk ka mundësi materiale që ta bëj therrën ditën e parë dhe i vijnë parat e, në ditën e dytë ja jap dikush hedija apo dikush i thotë do të von vjen deri te pasuria ditëve tjera të bajramit atëherati i lejohet kurdo që të ketë mundësi me bë therrën zoti e di më së miri Alla është problemi toja Alaudin, pütëra dhe sosh kjo. Thot ta lejo të shkohet në hax për të tjerë kënd, për shembull, çoft baba, po për babain, nënën, motrën, vëllahun apo për dikat tjetër. Thot nëse shkohet për njet, për dikat tjetër asht lejuar. Po ky është haxhi i thuhet në gjuhën arabe bedel. Haxhi do thot që bëhet për hir apo që bëhet do thot si e, për dikat tjetër dhe është e lejuar dhe ka argumente të qarta për për lejimin e kësaj vërtetohet një hadith i saktë nga ana e në, në, disa koleksionistëve të haditheve se me një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte e, duke duke kaluar afër Mekatit do thot për me shku me bahxh dhe dëgjon do thot një një njeri duke ba duke bën njët haxhin labayk allahumma hajjan li shubruma Atërë o Allah po të përgjigjem ty Apo pe bëj njetë me bë haqjin për shubrume E ka pas emrin dhe thot kjo personi për cilin e, e bënd të haqjin kjo person Atërë e vetë pegamerën e samë se kush është shubrume Kjo i thot ka qenë baba im Atërë i dirguar i Allah Mohamedi sallallahu sëm e pyët thot A i ke bë haqjin për vete A i thot se jo A i thot se jo sa të bëjë haxhin për vete, pastaj bëjë haxhin për babain e tij. Pra nga ky hadith kuptojmë dy gjëra. E para se lejohet me bë haxh për dikë tjetër, po tjetra e, kuptojmë gjithashtu se ai person i cili dëshiron me bë haxhin bedel për dikë tjetër, fillimisht duhet ta ketë kryer haxhin ai për vete. Kështu që nëse neve si si fëmijë apo si si djemtë që kemi baballarë për shemb që nuk e kanë bërë haxhin, para se të o a kryjm atyre haxin apo të shkojmë bedel për ta, duhet që ne për vete të bëjmë ta bëjmë haxin, ta kryejm për vete, dhe kur ta kryejm për vete, atëre lejo do thotë që të shkojmë edhe për të tjerët për me bë haxin. Po nëse nuk ka mundësi për shembull djali më shku pavarësisht për çfarë rrethana, atëre ka mundësi ta ta bëjë një, do të thonë ta ta zgjedh dikënd për njerëzve të tjerë, edhe nëse nuk është me afërsi familare, që ai ta marrë për sipër, do thotë që t'i a kry hajhin, mirëpo mundësisht këtë do thotë të jetë përzgjedhja e atyre njerëzve që ndesushum, njerëz që i kanë parasysh dispozitat edhe rregullat e hajhit, për arsyesë se njeriu duhet të marrënda mundësive që të bëj do thot apo ta realizoj këtë urdhër të Allahut të larësuar, qoftë edhe për prindërit e ti, në formën dhe mënyrën që është sa sa më të mirë. Zoti di më së miri. Allahu shpërblef ndërkohë ne arritam në fund të këtij emisioni dhe për përmbyllje do lexoj pyetjen e fundit, sigurisht ju do të përgjigjeni. Pre kafshëve të cilave ne ua konsumojmë, mishën ato janë të shumëta, e pyetja është kjo, cila kafsh mund të theret për kurban? 70 e cilët lejohët të bëhen kurban e, janë mëspari hynë në të janë delet, në këtë hynë edhe ditë dhe 70 që janë prafër si shikur se delet apo e, deshet, pastaj në këtë hynë edhe therja e lopës dhe gjithashtu therja e deveve. Mir po në çështjen e therrjes së lopës dhe deveve e, duhet ta cekim edhe atë se për ta bërë therrjen apo për ta realizuar do thotë therrjen e, e delës, therrjen e lopës për e, për kurban atëre lejohet që një në një lop të marrën pjesë e, 7 persona, do thotë me njët kurbanit. Do thotë një lop mund bëhet do thotë për 7 kurbana. E, gjithashtu edhe për për deve ë është e njëjta kurse për dele për çdo kurban bëhet bëhet e, apo therrat vetëm një dele. Kurse kushtet që duhet plotësohen do thotë këtë kafsha e cila ë dëshirojmë do thotë ta bëjmë kurban e, është që ajo duhet me qenë e plot në kuptimin do thotë mos me pas ndonjë tmetë e fizikës sikurse që mund mundet më qenë ë më pas do thot ndonjë smundje apo më pas ndonjë problem më qenë do thot e therrur apo më qenë do thot çka po diunë këmbën më pas ta pall e kështu me radh në përgjithësi e, e, e kërkuar është që të jetë e plotë dhe mos me pas në do një të metë fizike, pa varsish se qëfar mundet me qenë ajo. Dhe gjdo shtaz e cila e ka, dhe thënë, në do një penges fizika, apo në do një të metë fizike, ajo nuk mund të destinohë, dhe thëtë, për për predje të, të kurbanit. Kjo ishte, dhe thëtë, kriteri i parë. Kritet kjetër që gjithashtu është i domazdoshmë, është që përsa i përket deles, ajo nuk duhet me qenë maja voglë se 6 muaj. Kurse për sa i përket lopës, ajo nuk duhet më qënë më e vogël se 2 vite. Do thotë patjetër duhet ti plotësoj 2 vite për më qënë e pranuar për thjerrjen e qurbanit. Pra këtoin përgjithsi ato kushte që duhet plotësohet për thjerrjen e e qurbanit. Zoti e di më së miri. Atëherë hojë ndëruar Allahu ju shpërblef që kopaskoa vazhdoni të jeni pjesë këtij emisioni. Allahu ju shpërblef për gjitha përgjithësi të dhëna nga ju. Allahu ju shpërblef edhe ju të ndëruar të rishikos në këtu do të ndahemi, bashkë të kohë me javën që do të vjenë. Dere atë heru, një lënë për kujdeset e Allahut, e ju aja është qëtë në shkruani në postën tonë elektronike, që tani ju shfaqët në kranin të uaj. Bashkë të kohë me javën që do të vjenë. Selamu alihkum.